I gjithë falëndërimi apsolut, i takën vëtëm Allahu Gjelle Gjelalu hu, Zotit të botrave, kryusit të zjithsis, për shëndetjet tona, mëshira Allahu Gjelle Gjelalu hu dhe bekimet e ti, qofshim, bi mëtë mirim, rëzotriju në pengamërve, Muhamellin sallallahu aleyhi ve sellem, të dashurin Allahu dhe të dashurin ton, bi shokët e ti besnik, bi famineët ti të ndërshme, bi bashkëshortet e ti të, të, të, të pastra, gambi gjith muslimanot t'salatin je kende pasojën rrogën e tyre të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazdojmë me lejen e Allahu xhalla wa ala. Në këtë ditë të ndershme dhe të bekuar të Allahut subhanehu ve teala, dita jumos, dita tubuse e muslimanëve, në të cilën ditë Allahu xhalla xhalalu na ka ngarkuar me disa preqje admirave ndër më të ndershme, os falja namazet e xhomas ndër më të mëdhojat pastaj, vije, khutbja e gjemas, dhe ndërta, dhe ndërradhurimët të kësaj dite, është fletimi dhe ledzimi i mushafit, ledzimi i Kur'anit Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe nëzjerja e domethanjeve, kuptimeve, mësimeve, uvzimeve, të cilat i ban me veti ki liber, madhështori Allahu Cukhanehu wa Teala. Para se me gajduhe, në surën El Kamerë, të kajetje i cili kimin ngel i surës këmer ku thamë se surja këmer është sure me kije dhe trajtimet e kësajtemi janë trajtimet të besimit dhe moralit dhe janë trajtimet të ditës e gjikimit dhe janë trajtimet cila nuk ka të boje me halalën dhe haramin nuk ka të boje direkt me ata qka njeriu mundet me zbatu në praktik po thjesht është ndërtim besimi dhe pikë këtu do me bonje parathënie se disa njerëz ku vendoin, bisedojnë dhe e shfjelloi një çështje, edhe ajo është se Kurani është libër i punës. Kurani është libër i cili kërkon zbatim. Kurani nuk është për tu lexuar vetëm, po është për tu punuar me ta. Pra bashkimim e së informacioneve dijes dhe punës. Mirë po në Kur'an ka shumë ajete. Kur'an e është mbi 6600 e 600 ajete. Dhe jështë dhe ajete kërkon punë. Për që e mullë fjala Allahu Ala, e cila është lajmë s'ki që ka me punu ati. Kër Allahu ka zhë një lajmë sigur që është Surja kamerë, si që është e paraksajna, surja e nejëmë, si që është e parasaj, surja e turë, e kështu me radhë, egzistojnë në ta lajme, dhe në përgjithsi, surët e me kësë janë lajme. Ka ndodhë kështu? Ka ndodhë kështu? Indodhë i Nuhit, indodhë i Salihit, indodhë i Shuaibit, indodhë i Ademit, a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s Dhe këto janë lajme të cilat Allahu Xhelel Xelalu i sjell në Kur'an. E njeriu kur dëgjon lajme, kur dëgjon njoftime, kur tregohet diçka, s'ka çka më punue. S'ka çka më punue. Do të shoqërohet të gjithë dhjetarët se i gjithë Kur'ani është për të punuar. Ata shihni bashkuhën tësënde. Njeriu kur e ngon dit pridikut një lajm, dhe ja tregon një lajm, ai nuk ka çka më punu, thjesht e merr lajmin dhe vazhdon rrugën. E si më me punu mesh do ajet? ku josh doa jet thot me punue. Por shembull me surrat ku ka urdhër për të punuar, edhe ato surre janë pak nga mesi shumë faqeve, nga mesi shumë faqeve, Allahu xheloa me një ajet kërkon me punu. Por shembull, nga shumë vlerat Allahu xheloa thot wa aqimus salata wa atuz zakat. Dhe pas kësaj ju duhet ta falni namazin dhe ta jepni zakatin. Mir po nga mesi 20 faqeve është vetëm një pun, ajo është kryrë e namazin, pasaj vinë tjetra, është dha një zëqatin. Pasaj vinë surë tjera, në Kur'an, ku nga mesi atërë shumë surëve, i shumë ajeteve, Allahu gjelluar e thotë, kutipe alejku musësian, dhe e kini obligim agjërimin. Mirë mir, po nga mesi i djetë faqeve, nga mesi i 50 ajeteve, i 100 ajeteve, vetëm një jetë kërkon me punu në këtë rast a gjërimi dhe vjenë surja tjetër dhe fletë Allah u gjelluar e lajme të ndryshme njoftimet të ndryshme nga mesi atyre lajme dhe thot dhe ju e kini obligim vizitën e shtëpisë Allahut dhe me bo hajj po nga mesi 20 faqeve, 30 faqeve dhe shta një surë ati kërkohet me punu vetëm në një vepër ajo është kryrëja hajjit Ekshtë të më radhë, prej punëve të shumëta, që Allah u gjellohala i cekë në Kur'an, mirë po, nëse e mormi si tërsi i Kur'anin, atër veprat që kërkohën në ta ja shumë ma pak se sa ajo që ka ka prej lajmeve të shumëta. E si ka mundësimi bashku këtë njëriju? Me sa sajë se Kur'anin është i përplot me lajme, nësa njëriju nuk mundët me punu në esenzë, në esenzë, njëriju nuk mundët me qenë në pun 24 hore. Së mundët, absurdë është është absurditet, është e pa mundë që me njeriu 24 orë në e baa i badet në pikën e i badetit të jashtën, nuk mundët, kur kush nuk falët 24 orë, askush nuk a gjeron 24 orë, askush nuk i ban i badetit të pandashme, funja fundit e ze gjumi mirë po Kur'ani Allahu Gjellewala dë shirëndi që ka tjentë synimet e Kur'ani Allahu Gjellewala ka një, një trajtim teatr. Por njeriu për nga natyra e tij nuk përbohet vetëm prej asaj çka punon për ipërjasht, prej punës çka dën prej ipërjasht. Dhe nga kjo kuptim, teatri ka nxjerrë një grumbull të mësimeve dhe udhëzimeve. E para, prej tyre që na dojna me kalut tek ajo, e të cilën duhet njeriu me punume me vetvetën e tij në këtë pikë, është ajo se ajo çka punon në brenda njeriu të shumë më shumë se ajo çka punon për ipërjasht. Ajo që ka punon në brendësi në njëriut është tejet ma e fuqishme se sa ajo që ka punon prej përjasht. Pra njëriu e krim një pun prej përjasht, po dhe njëri sa e ka krija të pun prej përjasht, ka punu me brenda shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Dhe gjatë kryjën e së punës, gjatë procesit e kryjën e së punës, e cila është një punë, mundet me qenë me minuta, mundet me qenë me orë, mundet me qenë me sekonda. Djetarë të thonë se ajo që ka punon prej brenda njërijut është shumë me e mave sesa ajo që ka punon prej përjashtë. Për ilustrim, për me e shëmboli më mirë. Cilla do pun, cilla do mjeshtri, cili do zanat që ka e kri njëriju. Aje kri njëriju prej përjashtë shumë më thjesë se sa trurit i ti shka angazhohet me atë punë. Si ka me fillu, Si ka më rrjedh procesi, cilat kanë më çën pasojat, a ka më kri mirë? Cilat kanë më çën ndërlidet si më lidh punën e kështu me radh. Në trurin e njeriu, në shpirtin e njeriu punon shumë më shumë sesa vetë për jashtë. Njeriu bisedon me vetveten e tij duke i kri punë shumë më shumë sesa vetë puna. Do të thotë puna shkon edhe në një në një rutinë e cila kryhet me me përditshmërinë dhe shkon duke u bë zanat vet durç shkojn vet durç shkojn vet kanë shkojn mirë po truri njeriu të shumë më i angazhuar truri njeriu të shumë më i angazhuar andaj dietar ka ndal më një me një dobite e madhe edhe ajo se e brënçma njeriu të punon më shumë se jashtëjia e, jashtë e brënçma njeriu shpirti i njeriu të punon ma shumë më shumë se sa ajo çka quhet njeriu edhe kur bjen me pushue e brendshmeja ti punon. Njeri ju bjend me pushu, nërsa gajlet e ti punojnë brenda ti. Njeri ju bjend me fjet, dhe para se me zonë gjumi, qabam, bisedon me gajlet e ti, bisedon me dertet e ti, bisedon me piklimet e ti, bisedon me problemet e cita të të, të, të balofaqot, nesër me to. Po njeri ju edhe në gjumë këtë futët, qabam, që shkanë thonë djetarë, në dhët e non përqim, të andrave janë, problemet të jetuara gjatë ditës, në the 9% të andrave, qka i shef njeriju janë problemet të ditës, që do me thonë se e brendë shma njeriju, vazhdojnë me fluturue. Njeriju shumë ma shumë ka brenda, brenda ti pun, brenda ti dhimët, brenda ti ka një loj për, për plasë, se sa për i për jashtë. Shpesha njeriju edhe i busqeshët njerëzve, edhe ju shfaq disponim, edhe ju shfaq është mirë, brenda ti nuk është mirë. Brenda ti nuk është mirë, dhe kjo dëshmohët mas mirti me më katartë, me zulum qartë, me jo besim tartë. Allahu i gjellë u ala, i thot për nga merit ale i salatu e salam, ti mos u mashtram me të knatëshme në atyre prej për jashtë. Pse valë, se brenda të dhe s'ka knatësi. Brenda, dhimt, brenda, breng, brenda, shtypje, brenda, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brenda të dhimët, brend e kështu me rabë andaj rezimeja e kësaj Kurani ka ma shumë lajme se sa kërkes për pun Kurani ma shumë thot ka ndodh kështu dhe ka ndodh ashtu se sa të thot ti që puno po mërënda 20 faqeve që ka thot që fale në vazin pasaj mërënda 50 faqeve tjera thot fale agjeroj e ravazanin mërënda 100 faqeve tjera që ka thot krije haqin nëse ki mundësi Po mirë, këto 50 faqe, këto 100 faqe, çka më bëu me këto? Çish me punu me këto? Kjo është ajo tematika që ska diskutojnë ulemat apo dhe diskutojnë njerëzit se dia duhet shoqërohet me punë, me cilën punë? Me cilën punë? Njëri nuk mund të punojë në Zotëgataror. Është absurd, s'mund të punojë kur kush. Atëherë, dhe të orthojnë, Kurani Allahu جل و ا ردon diçka tjetër. Qadha ajo është përfundimi i shumë ajeteve dhe lajmeve përfundojnë me një ajetë të njajshëm, apo me një shprejnje cilë ashtë të jetë të njajshme me ta. Shumica ajetëve, ma në menë, shumica ajetëve përfundojnë me disa tematika. E para për e tyre, e para për e tyre, që ka përfundojnë ajetët. Sido mos, këta që ka se lezojnë Kur'anin, dhe dikushtojnë vëmendje kësaj mesele. Shumica ajeteve përfundojnë me teman, me shprej e kështo. E felat të të dhe këronë, e para. A nuk po përkujtoheni. A nuk po përkujtoheni. Qa përlipë Allahu prej 50 ajeteve një send? A jetu ndalë me përkujtue. A jetu ndalë me përkujtue. Përkujtimi, mundallë me përkujtue, është qëllimi dhe është punë. është punë, Allah e dëmë këta. Mundallë që të të shpja jote dhe me menduë dhe me mendue, dhe me kujtue. Qa me kujtue? Me kujtu për ditën e gjikimit, me kujtu për logarien, me kujtu për Allah, me kujtu për obligimet e tua, me kujtu për gjunahet e tua, me kujtu për mangësit e tua, me kujtu për nuk sa lëkët, nuk sa një thojnë të metat, e kështona, shumë ka që ka me kujtue. Me kujtu për ato që atë kanë vdek prej familiarve, dhe me kujtu se dhe ti ki me vdek dhe dikush pas të eqa ka me ardh edhe aji ka me vdek dhe s'ka me qeni përgjithmonësur me përkujtuje andaj një shumë e madhe një dëndësi e madhe ajetëve përfundon e felatet edhe kërun një tjetër lojë ajetëve përfundojnë me ata e felat të akilun a nuk logikoni a nuk logikoni pra një grumbull e ajetëve të shumë ta e dëshiroj një pun ha Dhe të faqe, a jete, e dëshirojnë për njëriut një send. A nuk logikoni, pra a nuk e përdor një mendjen. Dikushtot se e kemi përdor mendjen dhe e kemi do përdor mendjen. Jo, nuk është ashtu. Nuk, nuk e tënë Allah u gjelloha e përdorimin e mendjes në, në pikat e kësaj bote. Allah u dëshiron me përdorimin e mendjes me kalu dikun shumë ma largë. Me kalu shumë ma largë për të i shqisave tua, për të i durve tua, për të i fizikës trupit tanë. Për të i brengave tua A daj, një për i punëve cila është E felat e akilon A nuk përkujtoni Kjetër ajet I cili i është përfundimi ajetëve të shumë të është E felat u bësiron A nuk shikoni Shirë sa punë e letë Punë e letë po sebo njërzit E para ke a përkujtoni E dita ke a logikoni E treta është A nuk shikoni Kjetë njërzit kanë si Kjetë njërzit kanë si këtë njërzit e shofin dë njojen mirë po, shikimin qëka e ja kërkon Allahu nuk është taj shikim qëka e ja përdori njërzit jo Allahu mas shumë ajeteve dhët a nuk shikoni oju njërz qëka me shiku o zot qëka me shiku, jemi duke shiku a nuk shikoni se në bot egzistojnë sendet e sezat në përmjet tëre të jarin për të Allahu të varë kjo o të hala a nuk e shikon dritën a nuk e shikon tokën A nuk e shikon ndërtimin A nuk e shikon qilin A nuk e shikon kodrat A nuk e shikon shion A nuk e shikon veren A nuk e shikon dimrin A nuk e shikon gjithë shka shikot Po kush i bani këta sende të shikohen Kush i bani këta Kush i krioj këta A nuk e shikon i ujn A nuk e shikon i ujn A shikon i ujn E ledhi të shravun Të sinu një e pini Kush e bani këtë ujn Një ujë i cili ka thëna Allahu jë lë zor është i pandhyr. Po përti ekziston çdo ngjyrë. S'ka ngjyrë vetëm se ka burimi i të ujit i cili është i pandhyr. Që Allahu don të më thonë se burimi i sendeve është një. Burimi i sendeve është një. Mirpo asht i dallu prej kretëve. Për shembull, Allahu jë lona përimet ujit don më na alarmu për diçka. Don më na tërhiq vërejtë për diçka. Don më na dhon një sekret, një sekret një çels, cili është çelsi. Ngjyrat e Juve, shikone, këto ftyrat e tona janë të ndara njëra me tjetrin. Dallojnë njëri me tjetrin. Kur kujt kurgush si përzijet? Filani është filani, qentri është tjetri, emri dha mbiemër. Kur kush më kërkon nuk përzijet. Lëkura të ndryshme, kimë të ndryshme, flokë të ndryshëm, sy të ndryshëm, hunda të ndryshme, durë të ndryshme, gjithçka të ndryshme, gjithçka të ndryshme, gjith ndryshme, gjith ndryshme bukuritë të ndryshme. Por zanafilla uji. Zanafilla për ujin. Për një u i cilis dalon Nuk dalon në vedetën e vet E Allahu gjellohat dënë me të thonë qka Kretë kjo ndryshim E ka një burim I cilin nuk është si ju Nuk është si ju Nuk tajtojot që shetajtoni një një tjetërin Allahu në gjellohat Allahu të vare kjo e talë është burimi Burimi i zhdo se endit Dhe aj nuk funksionon si na Aj nuk funksionon si na Aj nuk jeton si na Aj nuk a nuk i shikon sejnë dhe të që i shikojnë në na. Andaj Allah u gjellë u ala që ka thatë në Kur'an, e fele, atu, bësiru, a nuk shikoni, që ka du shkojnë në shikuve? Kjo është pra një grunë budhja jetëve që ka përpundojnë kështu. A nuk logikoni, a nuk përkujtoni, a nuk shikoni sejnë dhe që ka duhet në shikuve. Andaj, njëra prej punve cila që nga përdorimi mengjes, futja mengjes në pun, futja shpirtit në pun, futja dhe grumbullimi këtyre logikave edhe përkujtimeve për me arritë rezultate kjo është e para e dyta një grumbulli ajeteve përfundojnë me emrat e Zotit të barek e vëtjala pra, një grumbulli madh i ajeteve, pasi të regonë allohu lojve, të regonë allohu të regime të regonë allohu në gjarje të regonë allohu diçka që ka ndodhe të kaluarëm dhe allohu dëshiron me me Shfaqën e këtyre sejnë dhe një qëllim të lartë. Ajo qëka është? Në fund përfundanë Allah u gjellohala kështu. Wa huë sëmihjë al-alim. Wa huë shëdidun iqab. Wa huë rrahmanun rrahim. Wa huë gafurul vedud. Përfundojnë me dy emrat të zotit të barëk e vëtë ala. Pra një grumbulli ajeteve. Pas përfundimit të gjda ajetit, shumë është i fokusumë ajeti që të përfundoje me qka me emra dhe cilësit të zotit me emra dhe cilësit të zotit e barë kjo e te ala për shemë dhe allohu flet dhe flet dhe në fund qka thot dhe se dijeni sa allohu dëgjon dhe, dhe di dhe dijeni sa allohu është shikuës dhe është i dishëm dhe dijeni sa allohu është i fort edhe është i pa aritëshëm i pa aritëshëm pra nuk mundet dikusht me aritë taj, me fuqi së mundet është absurde. Apo ajet tjetër të të dhohu gjellëvala dhe huel wedud, a është i dashur, i dashur, duhet, e dojnë, robrit e ti e dojnë allohu gjellë gjellëvala hu. Ata të cilë e qëllimin, këtur nuk ka punë, prej për jashtë s'ki që ka me punuhe, e le gjënë ajetin dhe ajetin përfundon me emër të Zotit, edhe ajetin përfundon me një fjalë të Zotit e cilë e është emër i ti, qër Ajo është që ka dalojë të zotim e ta. Qepse neve që ka keni problem. Dhe Kurani këtu e koë qëllimin. E këta e dhe një e ligëratën në fillim. Qëllimi ishte të, të, të tregojnë. Dhe të shpjegojnë. Se njeri ju ma pak punon jashtë se sa mrenda. Mrenda punon shumë ma shumë se sa jashtë. Andaj dhe Kurani fokusohet këtu. Te mrendshmja dhe puna e mrendshme sa puna e jashtme. Andaj dhe Kurani. Në mesin e shumë surave apo në nga mesi i kët Qurani me sa shtylla të punës ka dalë? Me sa? Me pesë. Me pesë. Me thonjë shahadetin la ilahe illa allah muhammedur rasulullah. Kjo është jalo juës, jalo juës. Edhe i tash me von namaz dhe ajo është pesë herë në ditë, jo më shumë. Allë është me dhon zeqati një herë në vit dhe jo për të gjithë, por vetëm atë të zot e arrin sasinë e duhur të pasurisë. Dhe e trejt është me agjeru Ramazanin, jod të në vitin, për vetëm një muj në vit. Edhe e fundit është me shku në hasë gjopër të gjithë, për vetëm ata që kam pasuri. Ha, pes, pes obligime, pes punët të jashtëme. Po ku mbet ki Kurani krejtë komplet? Ku shkoj Kurani? Kurani ka shku dikun tjetër. Kurani ka shku dikun tjetër. Dhe kjo tjetëra është për krejtë bashkarisht e pandashme. Të gjithë jemi objekt i kësaj të gjithë dhe nasunon meve Kur'ani Allahu Gjellu Ala edhe ajo është këtë që ka pe thamë me logikue, me përkujtue me shikue dhe të qetra tash është mimësue emrat e Zotit të bare njona prej qëllimeve të mdoja të Kur'ani Allahu Gjellu, Gjellu është njëriu të njëf Zotin e Tina të njëf Allahun e Tina të njëf fuqin e cila ka kriue të njëf të dashërën e ti të njëf miku në ti Ta njef, ata i cilë e ka rrujt, e ka kryuhe, e ka zhvilluhe, e ka rritë që ish rritë të bima, e ka rritë dhe ka zhvillu që ish zhvilluot bima, dhe e vdesë që ish vdesë bima, dhe e rinjallë që ish e rinjallë Allahu bima në prej dimnit verës, të bare kjo vete ala. Andë Allahu i gjellëvala, shka sinon me njënën prejsinimeve të punëve të mrençme, kjo është. Wa hua al-alim, wa hua sëmi u al-alim, wa hua al-alim, wa hua al-alim, Vë huë l'aliju l'adhim Ju e dhini se ajeti maj madhë në Kur'an Ajeti maj madhë në Kur'an është ajeti kursi Në surën Bakara Ajeti kursi Allahu la ilaha illa huë l'haju l'kajom La të këthuhu sinetun wa la E cila i ka nën fjali E cila i ka nën fjali As njëra prej fjalive Të surës kursi Të ajetit kursi I cili është ajeti më i madh, të cilën ka thënë pejgamberi alayhisalatu sallam, është ajeti më i madh. Asnjë shkroi, asnjë fjali në ta nuk li pun. S'li pun, çka ve punu? E lexon ti Allahu la ilaha illa hu al-hayyul al qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fi al-samawati wama fi al-ardh. Allahu është ai i cili nuk ka zot të adhurohet për me merit për veçti. Ata nuk e kanë as kotja, as xhumi. Të tij janë qije dhe toka, të tij janë qije dhe toka. Ekshë të më rratë për i fjalive në surën në ajetin kërësi, qka me punu me këta, s'ki qka me punu. Po, ki qka me punu në të mërëndshmën tane, dhe kjo është qka e lipë Korani për neve, kjo është qka e lipë Korani për neve, a jo qka e lipë Korani për neve është kjo, që Allahu la ilaha illahu, Allahu është ai i cili nuk meriton të adhurohet në me merit, përveç ti. Ha, duaj me fut në kokën tënde dhe shpirtin të në shpirtin tënd këtë informacion, këtë dije. Andaj kur përfundon Allahu me emrat e Tij, e ka për qëllim që ti ta mësojësh Zotin tënd, ta të dish Zotin tënd, ta të kuptosh Allahun tënd. A duan të sosh koncentrua Zotin në këtë? Allahu Jellalul është koncentrue në ndërtimin e besimit në Allahun Gjellohala ma shumë se gjithë shka në Kur'an ma shumë se gjithë shka në Kur'an nuk e gjithë shka në Kur'an Hafizat e din studiuset të Kur'anit e din djetarët e muslimanve e din ata shka thëllohë në studimin e thuk të Kur'anit e din se Kur'ani ma shumë t'i fokusohet në emrat e Zotit në emrat e Zotit në atributet dhe cicit e Zotit Në cifatët, cifatët e zotit e barë kjovë të halë. Se valë, se valë. Ku është problemi? Që ka duhet, ka të shumë më fokusue? Shikone. I marim dy shembujt të devijimi dhe e kupton se sa është rëndësishme ti me ndërtu e ndërtim të pas të besimit në zotit e barë kjovë të halë. Shikone i Jehudët. Jehudët, Hebrejt. Bit e Ishakut, bit e Jakubit bitë dhe pasusi dhe populli musajt ale i salatu vë selam të cilët bi dhe të cilët i cili popull o shumë i trajtuvëm në Kur'an dhe shembul i ditë o shembul i krishterne gjithashtu bitë e israelit gjithashtu bitë e israelit pra ketë problemet të bitë e israelit qka ndodhë në bitë e israelit bitë e israelit e humbin perceptimin e duhur për Zotin e tërë të barë këva të ala nuk e mendojnë Allahun qështë duhet më menduhe për shembul, shikojmë je hudët për shembul, shikojmë je hudët në Kur'an që a thamë për Allahun gjellë u ala që ka mëndu për Allahun të barë këva të ala mojime më të dy shemboj edhe dhe të kuptosh të se si si Allahun dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d يهودت دبيون لكت كابتين ثا الله جل و علا جونا تلا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا ثا الله جل و علا يهود الثاني الله ايش بقولا ناينات باسو الله ايش بقولا ناينات باسو في القران سوره المائده الله ايش بقولا ناينات باسو ka erë dhër të kjo. Si erë njëri ju me mëndu për Zotin që si është fukara, e në të pasur. Si mundët njëri ju me mëndu se aje është i pasur, është pasanik, është aje cili është pronar i sendeve, dhe Zotin ti është bë fukara. Zotin ti është bë fukara. Allah tha, se ne këtu bu me akalu, këra me shkuj që ashtë ka e kanë thamë. Po mirë, kjo nuk është problem se njëri ju i thotë se se ka g i shfaq preventivat për besimtarën, të reziku i pasojave. Qa është pasoja? Ata me nënë se Allah është pukara, është pukara, i varëfër. I varëfër. Andoj një prej ajeteve të shumë të në Kur'an, që ka përsa ditë të cili është, wehu elganij. Allah është i pasër. Allah është i pasër. Ajë nuk ka nevojë, është i pavarur, në tësaj në jena dvartë. Në jena dvartë për uj, për frim, për nevojët e tona, për epsot e tona, për lakmit e tona, për pushim, për lojë, për shumësende, kena nevojë, nëjnë atë vartë. Allah nuk është i vartë. E jehudet që ka thënë Allah është i vartë? Vartë, prej që ka vartë? Ka nevojë për pasuri. Ka nevojë për pasuri. Si rezultat i asaj që e mendunës Allah është i vartë, që ka thënë, jedullahi me gëllule, dore Allah të ës Adhe ku ju tha Allah, Allahu u gjellola Feljun fiku Nim ma rëzaknahum Le t'japin prej parën shka na ju kena dhanë Q'ka thënë ata? E në t'aimun Men le ushe Allahu le et'ame A mi dhanë parë ati Q'ka me do është Allahu i jep Ha, të parja Shikoni ketë shik, shik, shik, problemet s'ilën ku Të parja Pë ku të jehudët? Shikoni jehudët E para thënë Allahu fukara E dytë, Allah e ka dorën e shtrengume, sjep. A? Sa fukaraja menon për Allah unë që sjep? Sa fukaraja? Sa fukaraja komprendin e ti jehudizm, ajse di? A nuk e di? A di këtë do më dorën jehudizm? Allah unë me të lanë fukaraja dhe ti me menon al për Allah unë keq. Allah unë me godi ka pasunikë dhe ti me menon se Allah unë gjellolla. Padrejcishle ka ndohë, se meritoraj, unë e meritoj. Po, kajri qa Allah. A Allah unë gjellolla nuk i intereson shumë kjo, po intereson diqka tjetë Jehudët kur mënun por Allahun seç fugarë, kur mënun se e ka dorën e shtrenguame, çka dashën me bë. Çka dashën me bë? Dashën me shtin dor Allahun xhelaluala. Dashën me shtin dor. Kush është i dor kan? Realisht kush është i dor kan? Pasuniki fugaraja. Kush është i dor kan? Në në jetën e përditshme, a pasuniki është ai që e mban fugarën, a fugaraja çka është e mbasunikin? Pasuniku është ma, ma fugaraja. Kush njehati pavarur në jetën e njerëzve shqiptarë në teatrin. Pasuniku. Pasuniku nuk keni nuk keni nevojën e fukarave. Do sa fukarave çka kanë? Lakmon dhe për, e përqdhël pasunikun dhe i rre paksi but. Pse? Se ka nevojë për ta. Do sa pasuniku, shtetet e fuqishme ndinë nevojë për, për të voglat, atë voglat për të mëojat. Kush lip në hip në Evropë? Evropa mein Maqedoninë, Maqedonia mein Evropë. Shtetet e vogla lipin mein në të madhën, jo e madhën në të voglën. Kjo së për illustrim E atë herë Kur jehudet menun se Allah është pukara E ata janë pasunika Se ta kështu thënë Allahu fakiru vë nëhnu egnija Allah është pukara Najnë atë pasër Si rezultat i kësajnë atë qëka dërshë ti me bon jehudi Me shti Allah hëndor Allah hëndor Me shti Allah hëndor E qëka punojnë ata? Që punojnë? Që punojn? dojnë me kame me, me jetën e njerëzve? A ta dojnë me shti e? Me shtyje botën në dorë, edhe filmat e tyre në çka i bajnë? I mbajnë në bazamentin se janë duke luftuar me një krijesë, me një një çënie shumë të madhe, ata e kanë përçuditëm Allahu, inshallah wala. Ata e kanë përçuditëm Allahu tebareke وتعالى. Allah i preparosojave më Allah, të rrezikshme, që njeriu mos më njohë Zotin e Tij na, ti është të shejtani më bind se Zoti i Tij është fukara, ai është i pasur dhe si pasojë kësaj na mos më ditë se si trajtohet Zoti. Si trajtohet Zoti? A në jata që ka than? Që ka than? Se ju këfar u lëna? Kërë jo ërë për nga meri ale i salatu e salatu e salatu e i tha Për këtë gjunaat që ka ini të ibo, kini me dan logarit tashpër Kini me hinë gjëhenem Kini me hinë zjarë Kini me pagu i shtrajt Ketë ket zulum që ka ini të ibo Ketë mëka që ka ini të ibo Ketë mosbesim dhe mohim që ka ini të ibo Allahu u gjellu ala Dhe rebelim që ka ini të ibo Kini me pagu i shtrajt Që ka than? Se ju këfar u nëna, këtë ka mëna u falë në edhe Kërejt ka mëna u falë në edhe A di nëpse e thoi këta kështur salet Akëll, me tëftoft Se ata nuk e di në ku shështë Allahu Gjellë në Gjellalu Ka mëna u falë në edhe Sikur shumë njeri që ka thotë Hajtë se më falët muhe, më falët tije Andaj, përcëptimi gabuar jehudve Rezultoj me ata se nuk ditër me trajtu Zotin të bare kjo e te hala Nuk ditër me trajtu Zotin të bare kjo e te këto janë shenjave të kiametit, librave të shenjave të kiametit. Dhe ju e dini se atje ka hadithe për një krijesë e cila quhet Yajuj dhe Majuj. Yajuj dhe Majuj, në Kur'an është përmend në surën El-Kahf. Çka bën këta njerëz? Çka bën këta njerëz? Këta njerëz kur dalin, çfarë bëjnë? Mosforik luftojnë me njerëzit dhe i zhdukin. Tjetra çka mbet? Mbet me luftu Allahu, unë jë Lova. Dhe i morin shigjetat dhe i juojnë kaçjellin. Ijoj nga qielli, kanë më godit. Kan duhet më godit në qiell. Ku shko atje në qiell më godit. Allahu xhallahu ala. Andaj, perceptimi i gabuar për Zotin te bare ke u te ala, rezulton me ata se ti mundohosh ka me luftu me Zotin. Andaj në Kur'an tek pëshpësh, "Ellezina yuharibun Allahu wa rasulahu" A dheni ha Allahun dhe Resulja, ata që luftojnë Allahun dhe pejgamberin, ata pa, që revelon kundër Allahut dhe pejgamberit, dikujt thot, po çaj çka paska zgona dhe trimashka i dalën qarshi Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, po koda si, koda si shumë kohë. Prandaj perandoritë mëvoja janë të ndërtuara mbi këto bazamente. Kjo e para. E dyta, i krishterët. Kalojmë te krishterët. Kto kanë deviju ka tjetra han. Kto kanë deviju në perceptimin e Zotit nga tjetra han. Të janë mesaje shumë të mëlloja nëse e dini me m'i vlerçua se kët Kur'ani mundohet me ta ndërtu besimin në Zotin tan. Ço mos vdishësh e më skuhta Allahu e ti ke ndonjë besim që s'do të me pas. Mos shkoj të Allahu e ti kimenu për Allahun diçka çka ai s'e ka. E Allahu e dnohet. E dnohet. Njerëzit e dnoqon. Njerëzit e dnoqon. Me menuti për një njeri çka nuk e ka. Çka ja bani ftera, e dnohet. E dnohet. pse i dnohet? Po thotë s'e kanë këta. Se ma ka në gjithë, në si fatë me në gjithë, th me thënë, rëna cak është, a i se është rëna cakë, Qka banë, kur së të folë, kur nuk do me të pa, pak me i shfaqë, diçka për e mosë respektit, Nuk dojnë, asë njëri nuk do, asë bëshotë e jote nuk do nëse nuk i shfaqë respekt, Atëherë Allah u gjellëvala, Atëherë Allah u gjellëvala, nëse na mendojnë na diçka për Zotin Tevare dhe Kuata, i cila nuk e ka, nuk e, nuk e nuk i takon atij, na është i pastër prej asaj, atë rçka i dëgohet shumë se fal ata. Nëse ti mendon për Allahun diçka që ai s'e ka, dhe shkon te Allahu vdes me çata, rrezik i madh është, rrezik i madh. Shikoni krishterët. Krishterët nga tjetra kanë dalë. Ata ata nuk e mendojnë Allahun fukaran. Ata nuk e mendojnë Allahun që është i pak i papasuri. pa pasuri. Pa më dër Allahu shumë i pasur. E mendoj se Allahu i jep të gjitha. Andaj i dini se si mendoj ishkiet. Zoti ka të gjitha në dorë, Zoti ka atë që i jep dhe Zoti ka çelsat e sendit. Mirë, po ku devimi i tyre? Allahu të parë çka i thujin. Jehudët i thonë maghdubun alehim. Hidrimi i Zotit është mbi ta. Hidrimi jan të mallkuar, edhe kta çerja po, si të mallkuar. Mirpo sifati veçantë të shëtitëre, hidhrimi se kanë thonë gjallë të randa. Tatjerë janë dalin të humbur, të humbur, dalaj. Kta sa kanë deviju, kta kanë deviju perceptimin e Zotit në çështjen e Epshit. Kta mendojnë Zotin e psharak. Dhe si rezultati i kësaj, çka adatave jetën e jetojnë mbi kët perceptim apo. Ata çka mendojnë për Allahun xhelalu ala. Ata mendojnë për Allahun e para se ka gruaj. Zot e na rujt. Andaj Allahu yaqul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, thuwayya Allahu ishnya. Ket kanë nevojë për Allahun, ai s'ka nevojë. Lam yalid walam yulad. Se ka lindi kan, se ka lindi kan, as nuk është i lindur. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ashtë është i kush i barabart me Zotin, i barabart. Ata këto kanë problemin ata ka probleme se mendoi se Allahu ka fëmi dhe gruaje yeah. e Allahu çfar tha Allah al tha allahu jallahu ala nesurul an'am tha badi'us samawati wal ard an ya kunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kull shay' şey, wa huwa bikulli shay'in alim kriusi shpiksi chi edhe tokos an ya kunu lahu walad tushmud me pasaj fëmi e kush ka pas bashkëshortë. S'ka pas gruaja. Kta kush e kanë dhën, kush e ka dhën këta? Pse Allahu e sema si kur, a se dikush e ka dhën këta? E kanë dhën Krishtterët. Krishtterët thonë se Allahu ka fëmijë, dhe Allahu ka gruaje. Allahu është i pastër prej kësaj. Allahu është i pastër prej kësaj. Po pa hine detajele. Njeriu çka ban me grujen? Kjo çka është e rrezikshme? Kjo çka është e rrezikshme? Është e rrezikshme se ti Zotin tani më non e psharak. Epsharak, Allah unë arrujt. A të dhe Allahu gjellu ala, Subhanahu wa ta'ala, Amma jasifun, i pasë tër dhe i qilë tër dhe kristalët, është Allah unë nga jetë që ka i përshkrujnë. Te kedus se ma watu i ja e te fatërnë. Allahu gjellu ala nësurën mërjem që ka tha? Tha gati, pëlcet qili dhe toka, nga jetë që ka e thojnë ata? Pëlcet qili dhe toka, pëlcet, do në pëlcit, Pa lo erun nga çka, nga fjala e tyre se Zoti ka gruaje. Zoti ka gruaje. Po ku është problematika? Ku është problematika më e madhe? Problematika më e madhe se ai çka mendon se Zoti ka gruaje, jetën e ti ka më pas xhehenam për këtë botë. A nuk di çka është Zoti? Nuk e di çka është Allah, nuk e di çka është fuqi absolute, nuk e di çka është fuqi e pastër. Dhe çka ban? Dhe jeta e ti është kët epsh. Dhe jeta e tij është krejt levardi, dhe jeta e tij është krejt përfitim, dhe jeta e tij është vetëm si muq në këtë botë. E para mi shtin njerëzi në dorë, apo e varëhesh mi shtin njerëzi në dorë. Para ndorimi mi shtin njerëzi në dorë dhe më i pas në dorë ata më s'met librit, tatërt ka sakaq këto gale. Kta ka çfarë gale kanë? Mos tani ndal kënaçit e kësaj bote. Andaj këtë ditët ja kanë ndërzu çelsë këtyre portave vetëm e vetëm me një kusht, ndaj shtonin neve knacit. Krishtarët ja kanë ndërzut qesat jehudve, mba në ju pushtetin me një kusht. Lëllat knaqmi. Ata rë muslimant ku kë janë këtë rast? Muslimant ku janë këtë rast? Muslimant nuk janë ask në e as ask në e as na. Ask në e ask në e na. Ask në e ask në e na. Ask -nuk, as nuk duhet me qenë, prej atërë që ka sinojnë me pas pushtet në tokë, po pushtetit në konë allohu, gjele, gjele, luhu, dhe ask nuk duhet me mënduët të zotit të barë, dhe një ne Kur anë i fokusohet në këto pika, cërë atë janë pika, të parë atë ishim me mendue, me përdojrë dhe gjikën, me përdojrë arshyën, ajo që ka e quen grekt, racional, dhe angles të quen racional, me qenë i shëndosh në mendje, jo vetëm me i shëndosh në trup, shëndoshja të qenë nërit i shëndosh në mendje, është shumë e maransi se me qenë i shëndosh në trup, sa i shëndoshja në trup është i smut në mendje, dhe sa i smuti në trup është i shëndosh në mendje Allah u dhe të shënësh nën në tru shënësh nën në si shënësh nën zemër shënësh nën shpirë për çka? që ta kuptoni realitetin e juve dhe realitetin e Zotit që ta kuptoni realitetin e juve dhe realitetin e Zotit andaj, pikat ku Kurani Allahu Gjellë Gjellëllu përqëndrohet dhe përqëndron boshtin e ti i gjithë boshti Kurani bazamenti, themeloria Pëmeloria Kur'anit është që njeriu të jetë i vetdijshëm, që të jetë i logjikshëm, që të jetë i arsyeshëm, që të jetë me sy të shëndosh, jo me të sy të verbër, të zemrës, që të jetë me dëgjim të shëndosh. Andaj Allahu xhela wa qala ku li përmendi banorët e zgjarrit në surën El Mulk, në surën Mulk i përmendi banorët e zgjarrit, dhe sa ata atë ankohen, ankohen, ankohen. E në surën En'am ankohen. Në shumë sure, ku alloi përmejnë banorë të zjarit, ata ankohën. Për çka ankohën? Ankohën se nuk e kanë shvizu kohën. Ankohën se nuk e kanë shvizu mendjen. Andaj qka thojnë? Në sure mulkë, thojnë. Loh kuna në sma, au naqil, ma kuna fi ashabi sajrë, dysejnde. Me pas posh logik, me pas menduë. A shikonë në kitë kurani, qka thotë? Logikoni, logikoni, logikoni. Por do në me mendjen. A da e që ka thash, shumica kur arit thot, logjikoni, për dorën e mendjër, ata panër të zjarë i që ka thoin, lidhë një ajetët, lidhë një ajetët, lidhë një fjallë të zotit juve, thot, me pas pas logjik, si shmikon zjarë, e para, e dita, me pas dëgjuve, disë e ndë i du njëri ju, me pas logjik dhe me në dëgju, nëse njëri ju ka logjik, edhe e legjon librin, dhe e dëgjon librin e allot, si jetë kur gjopë e ditë, Ajë që ka e dëgjën librin dhe s'ka logikë, s'përfiton. Ajë që ka e ka logikën, po se ngonë Kur'anin s'përfiton. Andaj t'i qefë sa intelektualin më bad, me të madh, me fodullëk, po se ngonë Kur'anin, nuk përfiton. Nahirat ka me thonë, s'kisha pas logikë. Dhe sa njeri e në dëgjën Kur'anin, amma nuk ka logikë, nuk nërët me meditu e dhe ta, nuk përfiton për i kësojla. Andaj bashkimi i disendeve në Kur'an është qëlimi i njërzores, është qëlimi themelor dhe final i Kur'anit Allahu Gjellegjellu edhe ajo është njëriju të ketë logik të shëndosh, të ketë mengje të shëndosh, adhe të Thahtë Allahu te të bareke vëtala në shumë brejajeteve wa ma je dhekëru illa ullul elbëbë të Thahtë Allahu te të bareke vëtala dhe se Kur'anit nuk e mërvesh nuk e kupton, nuk e kap vetëm se Njerëzit e Amenchor, Elusi me Allahu Xhella Xhelali, me të cilët këto emrat e ditës së lart, Çe Allahu Xhellu Wala, na e pastroi besimet tona tangriteve diën ton, ne basrojë mendjet tona, tangriteve mendjet tona, elucimallahu xelalu ala, çe allah tabaraka we teala, ne basfron shpirtat tona, ne basfron zemrat tona, elucimallahu xel le jalalu, çe allah tabaraka we teala, ne basfron pe junave dhe mukateve, elucimallahu xelalu ala, çe allah tabaraka we teala, musliman qedh çe allah tindehmon, te dabtite musliman wallahu ti forcon, elucimallahu xelalu ala, çe allah tangriteve diën e musliman vetë një përfundim të mirë, aqulu qouli hadha we astaghfirullahi li we lakum tastaqfiruh, inne huwal ghafur Velhamdulillahi rabbil arameen.